A Szerzőről Jack Ketchum volt az írói álneve Dallas William Mayrnek, aki bár dolgozott színészként, tanárként, irodalmi ügynökként és fanyakkereskedőként is végül a horror területén alkotott maradandót. Négyszer kapta meg a műfaj legnemesebb elismerését, a Bram Stoker díjat. 2011-ben pedig a World Horror Convention a legnagyobb horrorszerzőknek járó irodalmi díjjal tüntette ki. Több művét is megfilmesítették. Meir 71 évesen 2018 elején hunyt el. VÉGE